Варварськи обійшовшися з береттою, я використав її замість важеля, відтиснувши дві дошки. Протиснувся у діру і опинився в щілині, яку утворювали паркан та стіна будинку.